Так само трохи розвиднілося в очах тітоньки Анни Піхоти. Тепер бачила всяке хатнє начиння, що не мовчало на диво, що озивалося до господині. Малозбагненною своєю значущістю. І тітонька Анна Піхота прислухалася до хати. І хата прислухалася до неї. Очі тітоньки Анни Піхоти бачили все краще. І цими очима побачила вона тих, що колись заходили до хати, кого хата берегла в своїй пам'яті. А зараз вони повернулися із минулого, а в день сьогоднішній. Федір прийшов чоловік її, котрого також забрала війна. А вже ж Федір не загинув у танку, як про те їй писали. І вона ніколи не вірила, що чоловіка вбито. Він десь був, десь барився поміж людей в іншому, чужому житті. А тепер ось нарешті повернувся з війни. В обсмаленій гімнастьорці, в червонозорій пілотці, прийшов до хати на Голируч, а з ремішком, з якого достав біля порога, а сам і солдатським казанком, сів до столу. Видно, так зголоднів на війні, що їв із казанка, присёрбуючи, опікаючись, бо й страва ще не охолола від похідної кухні, а вона дивилася на бувалого свого федора. І серце заходилося від радості, що вернувся до хати. Слідом за Федором увійшов брат Микола. Розсипчастий чуб хмарився на голові. і з його ляних пасем бризкали синім цвітом очі. До того розбишацькі веселі очі, що бійся їх, мов огню. Брат колись грав на гармошці на їхньому з Федором весіллі. З тією гармошкою і мобілізувався – з нею і повернувся через багато літ, через море-океан часу. Вона вірила, що не вбито його в солончакових сальських степах. І, може, цією вірою аж нині вичаровувала брата з відшумілого минулого. Дядько Сава на двох ногах прийшов, а казали, що одірвало йому двоє ніг. Та як же такому танцюристові могло відірвати аж двоє ніг? Казали неправду. Ось він аж навприсідки котиться до столу на двох ногах, що летять попередять касави. Ось він усідається поміж Федором, що й досі їсть із бездонного солдатського казанка та братом Миколою. І не встигла до пуття тонька Анна-піхота налюбуватися на довгожданну рідню» що цього вечора завітала в гості, як до хати плавом поплив усякий люд, який колись навідувався до цієї хати, навідувався у війну та після війни, коли хата зустрічала в добру чи в лиху годину, кого поїла холодною краничною водою чи годувала кусним хліба. Тітанька Анна Піхота деякі обличчя впізнавала, деяких обличчя не впізнавала, бо не все ж і пам'яталося, але всім гостям раділа, що почули її клич, що не оминули її хати. А гостей набивалося все більше і більше. Гості товпилися, не вміщалися у тісній та добрій хаті. І через поріг набивалися інші. Цілий квітний коблич, що жив і промінився буйноквітом гарячих очей. Гості вже товпилися у сінях. Товпилися на дворі. Хор голосів дзвенів, наче пташиний оркестр. Уже й стіл спорожнів від наїдків та напоїв. Лиш вистачило її рідному Федору їсти з того солдатського казанка. І тоді тітонька Анна Піхота з гірклою душею пожаліла, що не постаралася для всіх гостей, що зостануться ненапоїні і ненагодовані. Заплакала, заплюшивши очі, і плакала довго, а коли розплющилася, то в хаті вже знову горіло електричне світло. Нікогісінького з гостей не було, всі порозходилися. І тоді хазяйка злякалася і заплакала ще гіркіше, що не зуміла догодити всім тим, хто за багато років нарешті навідав її вдовину хату і привітав її вдову безпросвітну зажуреній удовеній хаті. З непритомного і задерев'янілого від крижаної води та від морозу поклали його на санки, а щоб і зовсім не задубів, то накрили своїм верхнім одягом.